Speranța. Pista 25 Sub capitolul 4 Două mese lungi drept ocupau colțul unei săle a muzeului din Santa Cruz. Câțiva petrecăreți se agitau în penumbră. Razele de lumină, ce veneau tot prin găurile cărămizilor, se izbeau de puștile spânzurând pe spinari. În mirosul spaniol de ulei de măsline brut, în mijlocul unui talmeș balmeș de fructe și frunze, lucione deslușit petele sudate ale fețelor. Așezat pe jos, teroarea lui Panciovilia repara puști. Atitudinea lui Hernandez era cu atât mai simplă cu cât statura lui grăbovită se potrivea mai puțin cu ținuta marțială. Escorta lui la masa cealaltă, chipurile îl păzea. Niciunul dintre răniți nu-și schimbase pansamentul. Prea de sângele lor," spuse Pradas cu jumătate glas. Golovkin și Pradas se așezaseră în fața lui Hernandez, care vorbea cu un alt ofițer. Capitanul copată de lumină pe frunte și o alta pe bărbia țuguiată de camarad de armea lui Cortez nu părea de altă nație decât ziaristul rus, ci din altă epocă. Toți milicienii erau stropiți de soare. Tovarășul Pradas de la Comitetul Tehnic al Partidului, spuse Emanuel. Hernandez înălță capul. Știu, răspunse el. În sfârșit, de ce nu mi-ai trimis-o? A luat Emanuel, continuând vorbirea întreruptă. De ce au împărțit milicienii țigări? Tocmai asta este ceea ce mă interesa, am urmărit Pradas cu o mutră perplexă, cu mâna după ureche, cu o pată de lumină pe cioc. Nu auzea bine și se ajuta cu mâna, nu ținea în urechi urechii și o petrecea după ea, cum se spală pisica. Hernandez îi răspunse lui Manuel cu o mișcare indiferentă a degetelor sale lungi. Zgomotele radiourilor, pierdute până în străfundul luminii orbitoare de afară, păreau că pătrun prin găurile lăsate de gluanțe, și se încolocesc în jurul lui a dormit acum în mijlocul puștilor, supălăria lui extraordinară. Tovarășul sovietic, Prada straducea cu mâna pe creștet, spune La noi, soția lui Moscardo ar fi fost arestată pe loc. Aș vrea să înțeleg de ce sunteți de altă părere. Golovkin știa franțuzește și înțelegea puțin spaniola. Ai fost la închisoare? îl întrebă Negusul. Hernandez tăcea. Pe vremea țarismului eram prea tânăr. Ai făcut războiul civil? Ca tehnician. Ai copii? Nu. Și dumneata? Dumneata ai copii?" îl întrebă Shade. Avem. Shade nu insistă. Generozitatea e onoarea marilor revoluții," spuse merserid Demn. Dar copiii alor noștri se află la Alcazar," are luat Pradas. Un milițian aducea un jambon splendid în sus de roșii, fiert în ulei de măsline, care îi provoca grața lui Sheid. Negusul nu se servi. Nu pot suferi uleiul de măsline? Dumneata un spaniol?" întrebă Sheid, interesat de orice chestiune culinară. Nu mănânc niciodată carne, sunt vegetarian." Sheid își luă furculița. Avea emblema arhiepiscopiei. episcopiei. Toți mâncau. În vitrinele moderne ale muzeului, sticlă, oțel și aluminiu, Totul era în ordine, cu excepția unor mici obiecte pulverizate pe loc de gloanțe, o gaură înconjurată de raze în geamul din fața lor. Fii atent," îi spuse negusului Pradas. Când oamenii ies din închisoare, în nouă din zece cazuri, nu te mai privesc drept în ochi. Nu mai au privirea unor oameni. Și printre proletari există mulți care nu te privesc drept în față. Și pentru început, asta trebuie schimbat. Înțelegi?" Vorbea atât pentru Golovkin cât și pentru Pradas dar nu-i plăcea să-l pună pe Prada să traducă. Mi se părea că ăla n-avea prea multă doxă," spuse Sheid cu satisfacție, coborând glasul. Unul din milițieni se apropie, tărând după el o pălărie de cardinal. S-a găsit drăcia asta și atunci, pentru că nu-i de folos colectivității, am votat să-ți o dăm ție." Mulțumesc," spuse Sheid senin. În general, sunt simpatizat de cei neprihăniți, de câinii cu părul lung și de copii, nu de pisici, din păcate." Mulțumesc! Își puse pălăria pe cap, mângâie pompoanele și continuă să-și mănânce șunca. La bunica mea în Iova City există asemenea pompoane. La picioarele fotolilor, mulțumesc! Cu arătătorul lui scurt, negusul indica o răstignire a lui Bona, palidă pe un fond de smoală împușcată zile de-a rândul de cei din față. Roiul găurilor de gloanțe aproape că smulsese brațul drept. Stângul apărat cu siguranță de pietrele din zid, era străpuns numai pe aici, pe acolo. De la umăr la șold, în bandulieră, trupul cadaveric fusese străbătut de o rafală de mitralieră, regulată și precisă ca tighelul unei mașini de cusut. Dacă suntem zdrobiți aici și la Madrid, cel puțin oamenii vor fi trăit măcar odată din toată inima. Mă înțelegi? Cu toate că ura e prezentă. Sunt liberi? Niciodată n-au fost. Nu vorbesc de libertatea politică. Vorbesc de altceva. Mă înțelegi? Perfect! Spuse Merceri. Cum spune doamna Mersei, sufletul, asta e esențialul." La Madrid e mai serios," spuse Shade calm, supălăria lui Roșie. da de acord. Revoluția e vacanța vieții. Articolul meu de azi se intitulează Concediu." Prada, satent, își petrecu mâna până în creștetul capului său ca o pară. zi auzise sfârșitul frazei lui Shade, acoperită de un zgomot asurzitor de scaune. I se făcea loc lui Garcia, care sosise cu pipa în colțul surâsului. Oamenilor nu le este ușor să trăiască împreună, are lua negusul. Bun, dar nu există pe lume un asemenea curaj, iar curajul duce la ceva. Fără discuție. Până la urmă îți dai seama că oamenii hotărâți să moară n-au făcut umbră pământului degeaba. Dar, fără dialectică, nici birocrații în locul delegaților, nici armată pentru a desfința armata, nici inegalitate pentru a sfârși cu inegalitatea. Nici vreo combinație cu burghezi. Să trește viața cum trebuie trăită, încă de pe acum, sau să mori. Dacă nu merge, afară, nu există dus și întors. Ochiul lui Garcia, ochii de veveriță la pândă, se aprinse. Dragul meu negus, îi spuse el prietenește, când vrei ca revoluția să fie un mod de a trăi pentru ea însăși, devine aproape întotdeauna un mod de a muri. În cazul acesta, dragul meu prieten, Sfârșești prin a te mulțumi cu martiriul ca și cu victoria. Negusul ridică mâna dreaptă cu gestul lui Hristos propovăduind. Cel căruia îi e frică de moarte n-are cugetul împăcat. Și în timpul acesta, spuse Manuel cu furculița ridicată, faci sunt lata la vera și dacă o să continui așa, veți pierde Toledo. În ultima analiză sunteți creștini, spuse Pradas profesoral. Și în timp ce... A pierdut o bună ocazie de a tăcea," își spuse Garcia. Jos cu popimea," spuse negusul încordat. Dar e ceva bun în teozofie." Nu," spuse șeind. Se juca cu ciucurii ei. Continuă, nu suntem de fel creștini. Voi, voi ați devenit popi. Nu spun că a devenit o religie comunismul, dar comuniștii sunt pe cale să devină popi. Asta o spun. A fi revoluționar după voi înseamnă a fi și ret." Pentru Bakunin, pentru Kropotkin, nu era așa. Nu era deloc așa. Sunteți înghețiți de partid, înghețiți de disciplină, înghețiți de complicitate. Pentru cel care nu-i de-al vostru, nu mai aveți nici cinste, nici datorii, nici nimic. Nu mai sunteți tatori, nici. Noi din 1934 am făcut șapte greve numai din solidaritate, fără niciun obiectiv material. Mânia îl făcea pe negus să vorbească repezit, gesticulând, agitându-și mâinile în jurul părului său voi. Golovkin nu mai înțelegea, dar îl nelinișteau vorbele prinse aici, colo. Garcia îi spuse câteva cuvinte în rusă. Concret, mai bine să fii nestatornic decât incapabil, spuse Pradas. Negusul își scoase revolverul și îl puse pe masă. Garcia își așeză pipa în același chip. Prin enorma natură moartă, farfurile și carafele cu gât de alambic reflectau ca niște licurici miile de puncte luminoase ale cărămizilor găurite. De-a lungul crengilor Luceau fructele și liniile scurte albăstrii ale țevilor de revolver. Toate armele pentru front," spuse Manuel. Când a trebuit să fim soldați," spuse Pradas, am fost soldați. După aceea, trebuit să fim constructori, am fost constructori. A trebuit să fim administratori, ingineri și mai ce încă?" Am fost de toate. Și dacă în ultima analiză trebuie să fim popi, ei bine, vom fi popi. Dar noi am făcut un stat revoluționar," Și aici vom făuri armata. Concret, cu calitățile și cu defectele noastre. Și armata e aceea care va salva Republica și proletariatul. Mie, spuse Sheid suav, cu ambele mâini prinse de pompoanele părăriei, nu-mi pasă. Ceea ce faceți și unii și alții e mai simplu și mai bine decât ceea ce spuneți. Aveți cu toții prea multă doxă. De altfel, Golovkin în țara ta, toată lumea începe să aibă multă doxă. De aceea nu sunt comunist... Găsesc că negusul cam nechiop, dar îmi place. Atmosfera se destindea. Hernandez se uită din nou la ceas, apoi zâmbi. Dinții lui erau lungi ca și mâinile și chipul lui. În fiecare revoluție e același lucru, are râu Prada, smângându-și barbișonul. În 19, Steinberg, socialist revoluționar, comisar la justiție, a cerut închiderea definitivă a fortăreței Petru și Pavel drept care Lenin a obținut din partea majorității să-i bage acolo pe prizonierii albi. Aveam și așa destui dușman în spatele frontului. În ultima analiză, noblețea e un lux pe care o societate nu și-l poate îngădui decât târziu. Cu cât mai curând, cu atât mai bine, spuse merserii categoric. Mâine va fi raiul pe pământ, are luă negusul. Fără discuție, partidele sunt făcute pentru oameni, nu oamenii pentru partide. Nu vrem să facem nici stat, nici biserică, nici armată. Oameni! Să înceapă prin a se purta cu noblețe când au prilejul, spuse Hernandez cu degeterei lungi inodate înaintea bărbiei. Sunt destui ticăluși și asasin care susțin că ai noștri. Dați-mi voie, tovarăși, spuse Merceri cu palma pe masă și inima în palmă. Din două una, dacă suntem biruitori, cei din fața noastră vor apare în fața istoriei cu ostateci, iar noi cu libertatea doamnei Moscardo. Orice s-ar întâmpla, Hernandez, dai un nobil și măreț exemplu. În numele mișcării, pace și justiție, din care am onoarea de a face parte, îmi scot chipiul. De la prima lor întâlnire, de când cu aruncătorul de flăcări, Mersării îl tulbura pe Garcia. Comandantul se întreba dacă poza teatrală e inseparabilă de idealism, și în același timp simțea în Mersării ceva autentic de care antifascismul trebuia să țină seama. Și nu vă mai pierdeți timpul dându-vă ifose, socotându-i pe anarhiști drept o bandă de smintiți?" spunea Negusul. Sindicalismul spaniol a adus de an de zile o activitate serioasă, fără compromisuri cu nimeni. Noi nu suntem 170 de milioane ca voi, dar dacă valoarea unei idei se măsoară după numărul naivilor, vegetarianii sunt mai numeroși în lume decât comuniștii, socotind chiar pe toți rușii. Greva generală există? Da sau nu? Ați atacat-o an de zile?" Recitiți-l pe Engels, vă va fi de folos. Greva generală e Bakunin. Am văzut o piesă comunistă unde există anarhiști. Cu ce seamănă? Cu comuniștii văzuți de burghezi. În umbră, statuile sfinților păreau că îl încurajează cu gesturile lor exaltate. Să nu ne încredem prea mult în generalizări, spuse Manuel. Negusul poate să fie avut experiențe, în sfârșit nefericite. Comuniștii nu sunt oameni perfecți. Afară de tovarășul nostru rus, al cărui nume l-am uitat, scuză-mă, și de Pradas, cât că sunt singurul membru de partid la masa aceasta. — Hernandez, crezi că sunt ca un popă? Și tu, negusule. — Nu, tu? Tu ești băiat bun și te bați. Sunt mulți băieți buni la voi, dar nu sunt numai ei. — Altceva. Vorbiți de parcă ați avea monopolul cinstei și îi faceți birocrați pe cei care nu sunt de acord cu voi. Vă dați totuși foarte bine seama că Dimitrov nu e un birocrat. Dimitrov contra Duruti, în fine, e o morală contra alteia, dar nu e o tactică împotriva unei morale. Suntem tovarăși, să fim onești. Și Duruti al vostru e cel care a scris. Vom renunța la totul în afară de victorie, îi spuse Prada snegusului. Da, vom băni acesta printre dinții ieșiți în afară. Dar dacă Duruti te-ar cunoaște pe tine, ți-ar trage câteva picioare în fund. Din nefericire... Vă veți da seama în curând, în mod concret, că politica nu se face cu morala voastră," are luă Pradas. Altfel, nici cu alta," spuse un glas. Complicația," spuse Garcia, și poate drama revoluției, e că nu se face nici fără." Hernandez înălță capul. Un punct luminos clipa pe cuțitul lui Manuel, care înghițea astfel soare. Un lucru e bun la capitaliști," spuse Negusul, un lucru important." Chiar mă miră că l-au descoperit. Când s o terminat războiul, fiecare sindicat trebuie să facă și la noi o asemenea ispravă. Singurul lucru pe care îl respect la ei e necunoscutul. Soldatul necunoscut. Dar putem face și mai bine. Pe frontul din Aragon am văzut nenumărate morminte fără nume. Pe piatră sau pe bucata de lemn era scris numai FAI sau CNT. Asta m -a... era un lucru bun. La Barcelona, coloanele pleacă pe front, defilind prin fața mormântului lui Ascazo și toți închid pliscul. E și asta un lucru bun, mai bun decât simple vorbe goale. Un milițian îl căuta pe Hernandez. Creștinii, măria prada sâmbărbiță. Preotul a ieșit? întrebă Manuel, care se ridicase în picioare. Încă nu, mă cheamă comandantul. Hernandez plecă în soții de merserii și de negus care își luă pălăria. Nu mai era pădăria mexicană din ajun, ci chipiul roșu și negru al Federației Anarhiste. Se lăsa o clipă de tăcere plină de rumoarea de la sfârșitul mesei militarilor. De ce a trimis scrisoarea?" îl întrebă Golovkin pe Garcia. Simțea că numai Garcia era respectat de toți, chiar și de Negus, și vorbea rusește. Să le luăm în ordine. Mai întâi, pentru a nu refuza. A devenit ofițer prin hotărâre părintească. E republican de ani de zile din liberalism și oarecum intelectual. Al doilea, notați că e ofițer de carieră. Nu e singurul de aici. Orice ar gândi politic despre ce din față, asta are importanța sa. Al treilea, suntem la Toledo. Știți bine că există o doză de teatralism la începutul oricărei revoluții. În momentul acesta aici, Spania e o colonie mexicană. Și de partea cealaltă, Linia telefonică între cartierul nostru general și al cazar nu e întreruptă și ambele părți o folosesc de la începutul asediului. La ultimele tratative s-a ajuns la înțelegerea ca trimisul să fie comandantul Roho. Roho a fost elev chiar aici. A fost dezlegat la ochii în fața unei uși. Era biroul lui Moscardo. Zidul din stânga? L-ați văzut de afară? O gaură. Biroul e în aer liber. Moscardo în uniformă de gală în fotoliu și e Roho pe scaunul de altă dată. Pe de altă parte, pe peretele intact din fund, deasupra capului lui Moscardo, dragă prietene, portretul lui Azania, pe care uitaseră să-l scoată. Dar în privința curajului, întrebă Golovkin mai încet. Ar trebui să întrebăm pe cineva care a avut prilejul să observe asta mai de aproape ca mine. În momentul de față, trupele noastre cele mai bune sunt gărzile de asalt. Manuel? pus întrebarea lui Golovkin în spaniolă. Manuel își apucă între degete buza de jos. Nici un fel de curaj colectiv nu rezistă avioanelor și mitralierelor. Pe scurt, milițienii bine organizați și înarmați sunt curajoși. Ceilalți o șterg. Destule muniții, destule coloane, o armată. Curajul e o problemă de organizare. Rămâne de știut cine sunt cei care vor să fie organizați. Credeți că acest capitan, fiind ofițer de carieră, poate păstra o oarecare simpatie pentru cadeți? Întrebă prada spre Garcia. Am discutat despre asta împreună. El spune că nu există 50 de cadeți în Alcazar, ceea ce e adevărat. Alcazarul e apărat de gărzile civile și de ofițeri. Acești tineri eroi de rasă superioară, care își apără idealul împotriva gloatei dezlănțuite, sunt jandarmi spanioli. Fie! Pe scurt, Garcia, cum explici tu întâmplarea din piață? Întrebă Manuel. Cred că acel care a dăruit țigările și Caragiusul care a dus lamele și cei care s-au luat după ei și Hernandes cu scrisorile au ascultat, fără să-și dea seama prea bine, de același sentiment. Să le dovedească celor de sus că nu au dreptul să-i disprețuiască. Ceea ce spun acum pare o glumă. E foarte serios. Dreapta și stânga spaniolă sunt despărțite prin dorința sau oroarea de a umili. Frontul popular este, printre altele, ansamblul celor căror e oroare. Ia de pildă doi mici burghezi săraci dintr-un sat înainte de războiul civil, unul alături de noi, celălalt împotriva noastră. Acela care era cu noi, voia prietenia, celălalt voia trufia. Nevoia de fraternitate în luptă cu pasiunea ierarhiei e o poziție foarte serioasă în țara asta și poate că și în altele câteva. Manuel în domeniul acesta nu se încredea în psihologie, dar își amintea de moșbarca. Contrariul umilirii, mai băiete, nu e egalitatea, ci fraternitatea. Când aflu în mod concret, a răspunse Pradas, că Republica a triplat salariile, că țăranii prin urmare au putut în sfârșit să-și cumpere cămăși, că guvernul fascist a revenit la vechile salarii, că prin urmare miile de ateliere de cămăși care se deschiseseră au fost nevoite să închidă, înțeleg de ce mica burghezie spaniolă e legată de proletariat. Umilirea n-ar înarma 200 de oameni. Garcia începea să repereze vorbele tip ale partidelor. Pentru comuniști era concret. Cunoștea de altfel neîncrederea pe care Pradas, chiar și Manuel o aveau față de psihologie. Dar dacă înțelegea că perspectivele luptei antifasciste trebuiau subordonate economiei, înțelegea de asemenea că, din punct de vedere economic, nu exista nicio deosebire între anarhiști sau prietenilor, masele socialiste și grupurile comuniste. De acord, dragul meu, Totuși, nu din regiunile Estramadurei, unde se mănâncă ghindă, ne vin trupele cele mai bune, nici cele mai numeroase. Dar nu mă puneți să emit o teorie a revoluției prin umilință, vă rog. Încerc să înțeleg ce se întâmplă azi dimineață și nu situația generală a Spaniei. În ultima analiză, cum ați spune, Hernandez nu e negustor de cămăși, nici măcar simbolic. Capitanul e un om foarte cinstit, pentru care revoluția e un mod de a-și realiza aspirațiile sale etice. Pentru dânsul, Drama pe care o trăim e un apocalips personal. Ceea ce îi mai primești just la acești semicreștini e inclinația lor pentru sacrificiu. Sunt în stare de cele mai grave erori, numai să le plătească cu viața. Garcia părea mai inteligent unei părți din auditoriul lui, pentru că mai degrabă ghiceau decât înțelegeau ce le spunea el. Bineînțeles, are lua el, Negusul nu-i Hernández, dar între un liberal și un partizan al libertății absolute, nu există decât o deosebire de terminologie și de temperament. Negusul a spus că ai să-i erau gata întotdeauna să moară. Pentru cei mai buni, e adevărat. Notați că spun, pentru cei mai buni. Sunt îmbătați de o fraternitate despre care știu că nu poate dura ca atare și sunt gata să moară după câteva zile de exaltare sau de răzbunare, după caz, în care oamenii vor fi trăit conform visurilor lor. Notați că el ne-a spus, cu sufletul lor, numai că pentru ei... Moartea aceasta justifică tot. Nu-mi plac oamenii care se fotografiază cu revolverul întins, spuse Pradas. Sunt câteodată la fel cu acei care au pus mâna pe armele bogaților la 18 iulie, strângându-și pumnul în buzunar ca să semene cu un revolver. Anarhiștii... Anarhiștii, spuse Manuel, e un cuvânt care slujește mai ales ca să încurce. Negusul e membru al FAI, Elimpede... Dar ceea ce are importanță, în definitiv, nu e ceea ce gândesc prietenii lui. E ceea ce milioane de oameni, milioane care nu sunt anarhiști, gândesc împreună cu ei. Ceea ce gândesc despre comuniști?" întrebă Prada smărind. Ba nu, dragul meu," spuse Garcia. Ceea ce gândesc despre luptă și despre viață. Ceea ce gândesc împreună cu... poftim, capitanul francez. Notați că această atitudine am cunoscut-o în Rusia în 1917." În Franța nu sunt nici șase luni de atunci. E adolescența Revoluției. A venit totuși timpul să ne dăm seama că masele sunt una și că partidele sunt alta. O vedem de la 18 iulie încoace." Își ridică în sus pipa. Nu e nimic mai greu decât să-i determin pe oameni să gândească la ceea ce vor făptui." Totuși, numai asta e important," spuse Pradas. Condamnați să se schimbe sau să moară," spuse cu tristețe Golovkin. Acum Garcia tăcea și cugeta. După el, în anarhosindicalism exista anarho și exista sindicalism. Experiența sindicalistă a anarhiștilor era elementul lor pozitiv, ideologia elementul lor negativ. Limitele anarhismului spaniol, pitorescul fiind depășit, erau cele ale sindicalismului însuși și cei mai inteligenți dintre anarhiști nu susțineau că pornesc de la teozofie, ci de la Sorel și, totuși, Toată această discuție se desfășura ca și cum anarhiștii ar fi fost o rasă deosebită, ca și cum s-ar fi definit mai înainte de toate prin caracterul lor, ca și cum Garcia ar fi trebuit să studieze nu atât ca om politic, cât ca etnolog. Și când te gândești că în toată Spania, cu el, la ora aceasta a prânzului, se vorbește cu siguranță altfel. Ar fi mult mai serios să se știe pe ce baze se pot executa hotărârile guvernului prin acțiunea comună a organizațiilor care se numesc CNT sau FAI sau Partidul Comunist sau UGT. Ciudată e înclinarea oamenilor de a discuta despre altceva decât despre condițiile acțiunilor, chiar în momentul în care viața atârnă de acțiunea lor. Va trebui să văd ce se poate face cu fiecare în parte din băieții ăștia. Un milițian care pusese o întrebare lui Manuel se apropie. Tovarășul Garcia, ești chemat la hefatura. Telefonează Madridul. Garcia chemă Madridul. Ei, ce-i cu mediera? Fu întrebat. Preotul n-a ieșit încă. Timpul stabilit expiră în 10 minute. Chemați direct îndată ce știți ceva. Ce părere aveți despre situație? Proastă. Foarte proastă. Proastă.